Zorii vieții Acea duminică din septembrie 1939 a început în capătul de est al Londrei ca oricare alta. Fiind născut în acest loc, îi cunoșteam toată pleiada de zgomote și modul specific de viață. Țipetele copiilor aflați la joacă pe stradă se amestecau cu lătratul nervos al câinilor. Îmbrăcată doar într-o pereche de pantaloni scurți, stăteam pe masă de lemn din bucătăria casei noastre, închiriate, și îmi făceam baia săptămânală. Murdăria adunată de pe stradă nu voia nici cum să îmi părăsească genunchii, în ciuda eforturilor mamei care făcea, îi freca folosind o bucată de flanelă aspră. Radioul, aflat într-un colț al camerei sărăcăcioase, adăuga un fel de acompaniament operației de frecare. La un moment dat, la auzul gongului transmis prin radio de orologiul Big Ben, mama s-a oprit. La cei șapte ani ai mei, era mai interesată de sunetele ispititoare ale jocurilor de pe stradă, decât de zumzăitul aparatului. Doamne, Dumnezeule, a strigat dintr-o dată mama, scăpând săpunul pe podea. Ce s-a întâmplat, mama? Am întrebat eu. E război, e război. Nici n-a apucat să rostească bine cuvântul pe care nu l-am prea înțeles că urletul lugubru și înspăimântător al unei alarme antiaeriene, a și răsunat deasupra orașului. Era un răsunet pe care urma să-l în lunile următoare. Pe la începutul verii lui 1940, raidurile aeriene deveniseră atât de frecvente încât am fost evacuați la Uxbridge. N-a fost o mutare semnificativă din punct de vedere al distanței, căci Uxbridge se afla la doar 25 km de Londra. Acesta a fost locul unde urma să petrec tot restul copilăriei, cu toate necazurile ce aveau să vină. Astăzi, fostul orășel Uxbridge este o suburbie a Londrei, aflată la capătul liniei de metrou unde trăiesc mulți navetiști. Deși nu-i prea mare, este aglomerat din cauza traficului intens, mai ales pe șoseaua principală. Peisajele frumoase din vecinătatea uinstorului sunt îndrăgite de londonezii veniți aici să se recreze în weekenduri. Prin Uxbridge trec două rânduri, câteva păriașe și un canal, făcând astfel posibilă dezvoltarea ramurilor industriale consumatoare de apă. La marginea orașului era o mlaștină întinsă. Lângă ea se găsea casa în care am fost mutați o clădire recent construită pe care o împărțeam cu alte familii evacuate. Casa nu era tratată cu prea mult respect de noi, chiriașii, cei mai mulți, sosiți dintr-o mahala de la capătul de est al Londrei. Poarta din față a fost distrusă și folosită ca lemn pentru foc. Grădina din fața casei a devenit curând o junglă. Înăuntru, mizeria creștea de pe o zi pe alta. Cea mai mare parte a timpului era petrecută în bucătărie, o încăpere murdară și sărăcăcios mobilată. O masă mare și rotundă din lemn era piesa dominantă, pe ea stăteam când făceam baie, dată pe săptămână. Cu față de masă, ca față de masă aveam un ziar cu imagini și știri de pe front. În mijlocul mesei tronau un uriaș ceainic maroniu care nu prea puca să se golească, deoarece întotdeauna se găsea cineva care să facă ceai. O sticlă de lapte înmulțit cu apă ca să țină mai mult, își avea locul lângă ceainic. Erau doar trei scaune în bucătărie. Pe scândurile podelei nu era nicio carpetă sau vreo bucată de linoleu. La ferestre nu erau perdele, ci doar niște saci vechi care slujeau și drept jaluzele de camuflaj. La masă se mânca foarte rar. Împreună cu cele patru surioare ale mele trebuia să stau pe podea sau pe pragul ușii din spate și să mănânc orice mi se dădea, adică nu prea mult, cel mai adesea doar pâine și slănină. Ceaiul îl beam dintr-un borcan de gem. De obicei, era atât de fierbinte încât trebuia să-l apuc cu un capăt al rochiței. De ce nu avem carne și cartofi prăjiți și prăjitură?" am întrebat-o pe mama într-o zi. Prietena mea care stă după colț are." Nu ne putem permite astfel de lucruri, așa că termină cu bombănitul și mănâncă ce avem." Ne trebuie mulți bani, mami, ca să cumpărăm carne, cartofi și prăjitură?" am insistat eu. Da." Așa că fii copil cu minte și mulțumește-te cu ce ți se dă. Dar răspunsul mamei mă mulțumea la fel de puțin ca și regimul alimentar. Curiozitatea mea a crescut și, într-o bună zi după terminarea școlii, am hotărât să aflu mai multe despre lume. Era o zi caldă de primăvară. Livezile și pășunile erau minunate, florile pomilor erau atât de frumoase încât mai că voiam să măcațări pe ramurile lor, inundate de roz. În spatele pomilor erau clădiri scumpe, bine zidite, în care locuiau oamenii înzorzonați, în ghilimele. Cu gura căscată de uimire am reușit cu greu să mă zgâiesc pe ferestrele a două din casele cele frumoase. Era ca o privire aruncată în altă lume. Mobila era atât de bine lustruită încât te puteai vedea în ea. Scaunele erau mari și moi, pe jos erau covoare colorate, iar pe mese, fețe frumoase de dantelă. Oare cum o fi să trăiești într-o casă ca asta?" m-am întrebat. Oare cum o fi la etaj?" E fantastic să ai pomi atât de minunați chiar în grădina ta." Mi-am amintit de prietena mea care locuia după colț. Ea avea un pat adevărat cu fure albe, cu totul altfel decât patul meu din camera de la etaj, care nici măcar nu era un pat, ci doar o improvizație dintr-o grămadă de haine murdare aruncate direct pe podea. Mama și tata dormeau în singurul pat din casă, dar nici acela nu avea cearceafuri. Am chicotit deseori când auzeam noaptea căpătâiul de tinichea al patului căzând cu zgomot pe podea, când tata se întorcea de la birt pe trei cărării. După ultimă privire invidioasă spre clădirile frumoase și pomii ei minunați, am pornit-o spre casă. Am ajuns de-abia la ora ceaiului. Nimeni nu m-a întrebat de ce am venit atât de târziu de la școală. Ținându-mi secretă aventura, am hotărât să mai merg pe acolo și în alte zile. Această experiență a fost prima descoperire a frumuseții lumii pentru o fetiță sensibilă și neglijată. Am început să-mi pun multe întrebări. Eu eram prima din cele cinci fete ale părinților mei. Ca soră mai mare, eram adesea lăsată să am grijă de celelalte surori, deși eram și eu mică. Tata lucra ca gunoier când era treaz, angajat de primăria locală. Mama, slabă și bătută de griji, trebuia să meargă adesea noaptea târziu să-l culeagă de pe străzi. Într-un mod inexplicabil, ea găsea întotdeauna scuze pentru obiceiul lui de-a bea și dădea vina pe război. Având un ascuțit simț al umorului și o bogată imaginație, îmi îndeplineam ușor sarcinile în familie. Surorile mele mai mici mă iubeau, deși, fiind nevoită eu însum să înfrunt amarurile vieții, nu ezitam să le dau la nevoie câte un bobărnac puternic. Stilul meu de disciplinare a devenit curând bine cunoscut printre copii. Nimeni nu se supăra. De fapt, era treaba mea cum aveam grijă de ele, și nu numai de ele, ci și de o mulțime de alți copii pe care vecinii îi lăsau în blânda mea grijă. Cei mici mă tratau cu considerație și respect. Eu eram cea mai mare, aveam simțul umorului și se părea că sunt un lider născut. Ca orice gavroș local, Eram urmată de o gașcă de copii murdari, dar zâmbăreți, și, bineînțeles, de câinele meu. Animalele aveau un rol important în viața mea. Grădina din spate era plină de ele. Tata ținea niște găini, și niciodată n-a mâncat vreun ou de la ele. Poate că le vindea la birt să mai facă niște bani de băutură. El și berea lui, spuneam eu mereu. În grădină mai erau doi iepuri, doi dihori, mai multe pisici și o capră, dar preferatul meu era câinele familiei, Bessie, un labrador negru cunoscut pretutin de îndrept câinele lui Dorin. Bessie mă urma oriunde mergeam. Cu astfel de companie aveam nevoie de spații largi, deschise. Din fericire, erau destule locuri numai bune pentru aventuri. Două terenuri de recreație, malurile râului și un câmp de joacă, unde iarba era întotdeauna verde și moale. Modul meu de a lua decizii în chip democratic era destul de rar pentru cineva atât de tânăr. Și acum, pruncilor, mă adresam gloatei de copii murdari din jurul meu, unde mergem în seara asta? În parcul copiilor sau pe terenul de joacă? În parcul copiilor dor, în parcul copiilor, strigau ei. Eu reflectam puțin și le spuneam. Nu, vom merge la râu. Iar ei mă urmau, vrând-nevrând. Parcul copiilor cu mulțimea lui de facilități pentru joacă era locul lor preferat, dar nicăieri nu era plictiseală dacă mergeau cu dor. Distracția se transforma adesea într-o mică răutate la adresa oamenilor și mintea mea ageră scornea o mulțime de năzdrăvănii ce făceau toată gașca fericită. Adulții la adresa cărora le făceam erau evident mai puțin amuzați. Una din îzdrăvălniile mele era să grupez copiii în stația de autobuz. Când acesta se apropia, ridica mâna cu solemnitate. Șoferul încetinea după cum îi era datoria. Când oprea, o luam toți la fugă hohotind. Dar fenta nu ne-a mers multă vreme, că șoferul s-a prins de ea. În loc să încetinească, accelera și cu un rânget amplu gonea valvârteș pe lângă noi. Într-o seară, când treceam cu copiii pe lângă biertu local, am văzut stând afară, ca de obicei, căruța și calul bătrânului Joe, negustorul ambulant de vechituri. Omul acesta era celebru pentru bețiile pe care le trăgea. Într-un moment de inspirație m-am gândit că ar fi interesant să desleg calul și să-l leg invers cu fundul înainte și să văd ce o să se întâmple. Docilul animal a fost foarte amabil, așa că am realizat ușor năzbâtia împreună. După vreo oră și ceva, a apărut și bătrânul Joe pe ușa birtului, beat, ca de obicei. Era atât de beat, încât împleticindu-se pe lângă căruță, nici nu și-a dat seama că ceva e în neregulă. Haide-i drumul, dii!" a strigat. Imaginați-vă hohotele noastre văzând cum o pornește căruța cu bătrânul Joe îndărăt. El nu pricepea ce se întâmplă și îl înjura pe bietul cal de mama focului, în timp ce noi ne prăpădeam de râs. Nu toate năzdrăbăniile mele erau însă la fel de nevinovate, dacă mă gândesc și la furtișagurile din magazine. Dar aceste fapte se datorau grijii mele față de copiii veșnic flămânzi din gașcă. Ei n-aveau niciodată dulciurile și bunătățile de care se bucurau alți copii. Singurul mod de a le obține... Era furtul. Strategia era simplă. Într-un fel sau altul, făceam rost de câțiva bănuți, cerșindu-i de la trecători. Apoi intram în magazinul de dulciuri împreună cu copiii. În vreme ce atenția vânzătoarei era îndreptată spre mine și bănuții mei, ceilalți copii se serveau cu cele poftea inima. Cofetăria era o altă țintă ușoară. Dacă era iute de mână, nu era greu să își face o plăcintă cu stafide din vitrina unde erau expuse, iar eu eram extrem de rapidă. Într-o zi era cât pe ce să fim prinși. Sora mea a înhățat o plăcintă și în acel moment alte cinci au căzut pe podea. În loc să fugă imediat, ea s-a oprit să le adune. Cât pe ce să ne prindă? Dacă ar fi știut mama că furăm, s-ar fi necăjit. Dar ea avea de înfruntat propriile inecazuri, așa că era adesea nepăsătoare față de noi. Cum viața semăna atât de mult cu o luptă pentru supraviețuire, ce să-ți mai bați capul cu moralitatea sau cu Dumnezeu? Dumnezeu! Cuvântul acesta nu se deosebea în mintea mea de o înjurătură. Erau multe înjurături în casa noastră. Bețiile tatălui meu erau late de tot și el devenea adesea violent. Puteam vedea asta după buzele sfâșiate ale mamei și rănile de pe față. Ochii erau mai tot timpul învinețiți. Eu fugeam adesea în grădina din spatele casei și strigam de acolo, Fă să nu se întâmple nimic rău, Dumnezeule!" Iarăși cuvântul acela, cât de repede îmi vedea pe buze, ce o să se întâmple dacă lucrurile vor continua tot așa? Mai rea decât toate relele era expresia de tristețe și resemnare de pe fața mamei. Încercam să mânăbuși temerile gândindu-mă. Poate că în scurtă vreme lucrurile se vor aranja, poate că mâine va fi altfel. Într-o dimineață de vreme, mâna blândă a mamei m-a trezit zgălțindu-mă ușor. Trezește-te, păpușică, trezește-te! Mama îmi spunea întotdeauna păpușică pentru că eram atât de mică pentru vârsta mea. Am sărit dreaptă ca săgeata pe grămada de haine murdare ce alcătuia patul meu. Ce s-a întâmplat, mamă, ce s-a întâmplat? Nimic rău, păpușica. aș vrea doar să duci bilețelul ăsta la magazinul de lângă mlaștină. Deși era dimineață foarte devreme, n-am putut să nu văd expresia de îngrijorare de pe fața mamei mele. Nu mai ai bani, mami? Nu, așa că fi fată bună și grăbește-te să te întorci acasă. Doar cerând credit, mai putea mama hrăni tânăra noastră familie. Mândria o determinase să-și trimită fiica dimineața foarte devreme, când nu era încă nimeni prin jur. M-am îmbrăcat repede și am plecat. Era un drum lung pentru piciorușele mele, iar afară era vânt și frig. Mergând grăbită pe strada principală, mi-am ridicat ochii spre copacii înalți și le-am văzut crengile, aplecându-se vântul puternic, am avut senzația că mă învăluie misterul. M-am oprit la intrarea micului cimitir, prin care trecea o scurtătură spre magazin. Deși mi-era familiar ziua în mare, cimitirul avea ceva atât de straniu în lumina acestor zori sălbatici. Mi-era teamă, însă amintirea chipului crispat al mamei m-a făcut să înaintez, croindu-mi cu prudență drumul pe poteca cimitirului și aruncând din când în când priviri peste umăr. Îmi era teamă că dintr-un moment în altul un mormânt se va deschide și mă va înghiți. În cele din urmă am ajuns în partea cealaltă a cimitirului. Aici trebuia să traversez un podeț de lemn. De multe ori pescuise sem peștișorii în răușorul de sub el, așa că știam bine podețul, dar atunci, scârțâi, scârțâind în bătaia vântului, mi se părea atât de diferit. De fapt, totul era diferit. Mai mare... Mai amenințător și ciudat de nou. Luminele strălcitoare ale micului magazin m-au înveselit un pic. Vânzătorul a citit bilețelul și mi-a zâmbit. Te-ai trezit tare de vreme în dimineața asta. Apoi mi-a dat niște alimente și am pornit-o înapoi spre casă. Totul în regulă, păpușico a întrebat mama. Da, mamă, doar că mi-e frig. Mama mi-a făcut niște cacao și ne-am așezat lângă foc, pălăvrăgind, în timp ce orășelul se deștepta, la o nouă zi în Anglia, celui de-al doilea război mondial. Niciodată n-am să uit experiența acelei dimineți din zorii vieții. Atâtea întrebări se învârteau în căpșorul meu, întrebări ce nu mi le mai pusesem niciodată până atunci. De unde vine vântul? Cine a făcut pomii cei înalți? Și câți ani trăiesc ei? De ce m-am născut? Oare cum e să mori? Nu era nimeni care să-mi răspundă la astfel de întrebări. Mama avea destule pe cap și nici nu eram sigură că ea ar fi știută răspunsurile. Devenisem conștientă de viață. Ce semnificație avea totul? Aceste amintiri din primii mei ani de viață au rămas întipărite pentru totdeauna în mintea mea. S-au întâmplat atât de multe lucruri, unele triste, altele amuzante, altele dificile, dar nu prea multe fericite. Oricum, viața e ca să o trăiești, nu ca să-ți plângi de milă. În loc să mă lamentez, înmagazinam totul în mine. În vacanțele de vară, soarele strălucea întotdeauna, zilele erau lungi și calde și cel mai adesea le petreceam pe afară. Hoinăream pe străzi, distrându-mă deseori până noaptea târziu. Gașca mă urma pretutindeni. Probabil că eram o priveliște de mai mare mila. Echipamentul meu, și de vară, și de iarnă, era o rochie subțire de bumbac și un pulover tricotat care mă ținea de ani de zile. Șosetele erau un lux pe care nu-l cunoșteam și adesea n-aveam nici pantofi. Dar în acea perioadă a vieții, înfățișarea nu -mi de a bătaie de cap, deși din când în când eram conștientă de tragicul situației. De altfel, eram încă foarte mică. Erau doar zorii vieții.